Det här är folkminnespodden med Bengt av Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och idag har vi två väldigt bra ämnen för vår podd. Vi skulle kunna kalla det för Tack för maten, Ramsor och trolldockor. Och eh, uppslaget till det ena ämnet har vi fått från Göteborg, där det är en lyssnare som har skrivit till oss så här: att han, han, han kommer ihåg ett par Ramsor från det han var barn och hans fru känner också igen de här. Och de lyder. Tack för maten, sa soldaten. Jag vill inte diska faten. Och då är ju frågan var den kan tänkas komma ifrån. Eller den här ramsan. Tack för maten, den var god. Mitt på bordet stod en ko. Konstig ramsa, tycker vår lyssnare. Vet ni något mer om den? Och finns det fler sådana här ramser? Vad säger du, Bengt? Ja, den här, den här andra har jag faktiskt hört både barn och barnbarn dra. Så att den är nog känd runt om i hela Sverige och jag tror inte att den är sådär väldigt gammal den här med soldaten är ny för mig Det var roligt tycker jag och äh, sådana här ramsor är ju faktiskt då parodier på att man förr i tiden faktiskt tackade för maten precis som man läste bordsbön innan man började äta och för en hel del år sedan så fick jag tillgång till ett väldigt stort material av rim och ramsor. Det var tidningen Expressen som hade efterlyst sådana här ramsor. Det blev så småningom en bok. Hallå där köper heter den. Och där finns det en hel avdelning faktiskt med tack för maten ramsor och parodiska bordsbönor. Och... Vi kan ju ta till exempel det här att Tack för mat och mätte skeden före fatet ätter Hade jag mera fått, mera i mig hade gått Men när jag inte mera fick, mera i mig inte gick Och då hade alltså en Expressenläsare som bodde i Sollentuna skickat in det här men eh, ramsan, den kom från Öland och eh, han berättade alltså att hans far ofta använde sig av den. Och det här är lite äldre ramsa som tydligen har varit ganska spridd för den finns då i olika varianter. Från Malmö kommer den här. Tack för maden mätte, mest för supen jag inte fick, sleven före och fater fatet ätte. Hade inte boret vatt av trä hade jag slöget det med. <går> Så att eh, många av de här lite äldre ramserna går ut på att man tackar för maten, men man är inte riktigt mätt. Alltså att man hade kunnat äta mer. Och det är ju alltså en bild av hur det var förr. Att eh, det var inte alltid som man var helt mätt när man reste sig från matbordet. Måste jag skjuta in när jag ska också ta några fler ramsar i din bok. Här. Men just det här sättet att samla in material på, att man då för på ett sådant utomordentligt effektivt sätt kunde använda radio och tidningarna. Ja. Jag är inte riktigt säker på att det är lika, lika lätt att få in ett material idag. Fast å andra sidan jag har sett det idag så skriver man ju på namn och nytt idé. Nu håller man ju på med sådana här fiktiva gravstensinskriptioner. Ja, det är ju folklor. Det är egentligen. ju folklor alltså. Ja. Och det är ju egentligen precis samma idé. Det är bara det att ingen har gjort ett upprop. Utan här har man bara ja. tagit i tur med ämnet. Ja, ja. Ja. Men några fler sådana här tacka för maten Ramsor. Det här är ett Norrländskt skrev då Expressen, eh, Expressen bidragsgivaren som kom från Bandhagen. Tack för maten mål och mätte. Skea före och borde ette. När jag snodd mig om var jag liketom. Och en, eh, en läsare som var bosatt i Bromma skickade in en vers som hennes mor brukade säga. Som trodde den kom från Sörmland den här versen. Tack för mål och mätte låt nästa mål komma ette men vad är min mössa och vad tog de andra pojkar vägen den är ju jättekonstig ja men man skulle ta av nästan ja. alla pojkar hade en skärmmössa på huvudet då kring 1900 och slut 1800-talet och den fick man inte ha på huvudet när man åt utan den tog man av och la ifrån sig han hade tappat mössan när man var klar mm. då har vi också en ramsa från insänd av en brevskrivare som, eller förlåt läsare som var bosatt i Märsta Gud skilå för lite och nätt, inte jag hungrig och inte jag mätt har det mera varit, har det fari? Mm. och eh, den här kommer från en eh, kvinna bosatt i sov. Tack gode Gud för maten kniven, gafflarna och faten hade inte bordet varit av trä hade jag ätit upp det med. och Det här slutet finns ju faktiskt då i andra varianter också. Och från Halland. Tack för maten, amen. Nu går jag in i kammen. Och lägger mig att söva och klia mig i röva. Tror du att man sa dem här så fort man hade ätit? Eller var det bara ja, alltså, väldigt ofta så har det varit så att man tog en liten slummer efter. Mm. Men just precis att du sa ramsan direkt efter, när du, alltså när du steg upp från bordet. Tror du att man sa ramsan varje gång man hade ätit? Nej, det tror jag <laughs> faktiskt inte. Utan Det här var kanske lite av en protest. alltså ja. att De vuxna som ofta kanske var allvarsamma och fromma och sådär... De ville liksom att det ska vara ett riktigt tack för maten. Men sen när ungdomarna kom ut så satte de igång med sina parodier. Eh, en ramsa från eh, det står inte riktigt varifrån det är. Men tack för mat och tack för dricka. Låt mig få en vacker flicka och i himmelriket när jag dör en trave pannkakor och en bytta smör. Görs det fortfarande sådana här då tror du? Alltså, vår... Nej. Det, alltså det som finns det, det är ju den här Tack för maten, den var god Elva bydde, resten dog mm. den, den har jag hört många gånger mm. Och eh, en som eh, också är lite tror jag utdöd Alltså den, den fanns kanske för hundra år sedan Tack för mat och skam för dricka Brännvin har jag ju fått på hela vicka och tack för mat och drick, såg ni vart de andra gick? Var är min mössa? Det där känner vi igen. Hörru, ska vi ta ett tur med trolldockorna nu? Ja. Eh, Miranda Lindström, hon har en fråga angående trolldockor, skriver hon till oss. Hittade ett par exemplar av dessa på Digitalt Museum. Alltså, för den som inte vet så är det en stor söktjänst som finns på nätet och där... Ett stort antal museum har lagt ut föremål från sina museisamlingar, foton på, så att man kan se lite vad som finns. Hon hade alltså hittat då, eh, trolldockor på Digitalt museum, men det fanns ingen information om vad de används till, säger hon. Har hittat några referenser där trolldockor kortfattat omnämns, men det är alla etnologiska skrifter från 1800-talet och början av 1900-talet. Där beskrivs trolldockorna som offergåvor till älvorna och nu undrar jag om det fortfarande är vad man tror eller om det idag råder en annan mening om trolldockornas syfte och funktion. Undrar också om det finns någon lite mer samtida litteratur om trolldockor än den här som man hade hittat från 1800-talet. Trolldockor, det var väl ett roligt ämne? Ja, och jag har ju tittat på det här digitalt museum och sex av de här sju trolldockorna är ju från Nordiska museets samlingar. Och den sjunde skulle kanske egentligen inte ha funnits under den här rubriken för det handlar då mer om John Bauer. Men när man ser de här sex trolldockorna då skulle man lika gärna kunna tro att det var från något etnografiskt museum från någon helt annan del av världen för att de ser ju så primitiva ut på något sätt och eh, det vanligaste det var ju att eh, man gjorde de här trolldockorna av en pinne eh, en, en avlång vedbit som virades in i lite tyg och det är alltså inte alls någonting som påminner om, om söta blunddockorna som, som flickor har lekt med senare tid va, utan det är Väldigt enkelt, någonting som, som man har vridit till av tyg och en träbit. Och eh, tyvärr måste jag berätta att någon nyare litteratur i det här ämnet eh, ha, känner jag inte till. Utan eh, det var alltså faktiskt eh, för rätt så länge sedan som det skrevs om de här. Eh, en intendent på Nordiska museet som heter Hammarstedt, han eh, har då Eh, publicerat bilder av de här i, i, i en bok där han också då talar om varifrån de kommer. Och det är mycket riktigt så att eh, det fanns en folktro att osynliga älvor oroade spädbarn så att när små barn skrek eller när de hade sugit på fingrarna så att fingertopparna var alldeles rynkiga, då trodde man att det var osynliga älvor som hade varit framme. och eh, Man eh, det vanligaste var att man rökte barnen. Det låter ju hemskt det här, va? man tänker på rökt fisk och sånt där. Men man, man rökte barnen genom att man tog någon växt som man trodde då att älvorna inte gillade. Och så torkade man den där växten och sen tog man, satte man eld på den så det blev en liten rök. Och rörde den här röken kring barnet för då skulle de osynliga älvorna försvinna. Det här finns beskrivet av bland annat Linné i hans gottländska resa och den växt som då drev älvorna på flykten den kallas på gotenska Taralden. Tarald, men det nuvarande namnet är Smällglim, det är en slags vit blomma som har det namnet. Den del av Sverige där de här osynliga älvorna har varit mest fruktade Det var alltså mälarlandskapen Det finns ganska många uppgifter om hur man på olika sätt försökte bli av med älvorna Som då oroade små nyfödda barn Där finns det också beskrivningar av att man tog och kastade ut en sån här docka Och ropade högt att ta det här och lek med och i Södra äldre kulturhistoria, som är en, skrift, eller en skriftserie får man väl kalla det för, som kom ut på slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, där finns den här fantastiska upptecknaren Gustav Eriksons uppteckningar om älvor med. Och, och du kan väl ta och läsa mm. vad han. Vad, det är ju alltså inte Gustav Eriksons primärupptäckningar som det är frågan om här, utan det var redaktören för tidskriften som utgick ifrån Erikssons upptäckningar. Mm. Ett sätt att offra för att bli av elvorna kvitt är följande. Man tager något av allt som finns i huset där elvorna skulle utdrivas, såsom bitar av den sjukas kläder, linne. Ylletyg, vidare järnfilspån av något husgeråd, mässing, bly, silver av något vixelring, trä av husgeråd, tre eller nio avbrutna synålsuddar med mera. Vidare bör man hemmeligen förskaffa sig en mängd andra saker, helst heliga eller kyrkliga, såsom filspån av kyrkonycken eller av klockorna, något av altarduken, mässhaken eller prästens skappa och så vidare. Av allt detta göras tre dockor, vilka tre torsdagskvällar och rad i solnedgången offras där älvkvarnarna finnas eller där man tror att elvorna hava sitt hemvist. Den offrade som där vill få se och höra många underliga ting som ej kunna föranleda tystnadens brytande måste dock förhålla sig tyst, ej svar om man tilltalas, ej heller se sig om efter förrättad offring. Det som offras kastas över vänstra axeln utan att den offrande får se åt älvkvarnen. Är det för ett barn offringen sker, säger Stärvid, tag det här och lek med, men låt mitt barn vara i fred. Hemkommen måste den offrande skynda sig att röra vid elden på härden. Ska vi ta en till kanske? Vi har nämligen också det då ur Gustav Erikssons upptäckningar. Från Tumbo-socken berättas följande sägen om älvornas utdrivande. På ett ställe där städes fanns ett barn som var oroligt och skrikit nätterna i ände. Alla möjliga medel användes däremot. Utan verkan så hände sig att en gubbe kom vandrande och begärde där städes Hustrun nyttrade då, mer än gärna skulle ni få det men det får ej vila i er till vi måste vaka över ett oroligt barn hela natten. Gubben lät ej avskräcka sig utan bli kvar. Om kvällen gick han ut och skaffade sig tränne smidiga käppar av lövträ och började slå därmed det stugans alla vrår till dess käpparna vore sönderslagna och därpå la gubben sig att sova. Folket trodde gubben var tokig eftersom han betedde sig och inte förklarade orsaken och allt fick bero därvid. Gubben gick sin väg men barnet fick ro att sova. Året efter kom åter och begärde nattkvarter och blev mottagen med mycket välvilja Eller som han gjorde som han gjorde. För barnet hade sovit lugnt efter detta. Han förklarade då att han var i syne. Så att han hade sett hur elverna gick ut och in genom en dörspringa. En av dem hade blivit så illa slagen att de andra måste bära ut henne. Sen vågade de sig ej mera dit att oroa barnet. Huset blev fredat och gubben fick sin belöning rikligen. Ja, det här är ju ett intressant eh, exempel på hur, hur utbredd den här folktron var. Alltså att eh, människorna var omgivna av andra väsen men det var... Vanligt, folk kunde inte se de här väsendena de var osynliga utan det var bara den som hade egenskapen att vara synsk som kunde göra det. Vi tar gärna emot e-post. Skriv då till lyssna at folkminnespodden.se. Folkminnespodden, den är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.